Velkommen til afsnit 19. Jeg hedder Mathias, og jeg sidder her med mine to medværter. Homies. Christian. Og Bjarke. Og i dag der har vi set Snowpiercer, en postapolyptisk vild fra 2013 måske. 2014. Who knows? <laughs> Se, hvordan folk overlever på et tog, der kører i en postapolyptisk verden. Og modsat mange af de andre, så er det ikke et ørkenlandskab, eller jo, det er det jo egentlig teoretisk set, men det er en isørken, i stedet for en varm ørken. Så, så vand er ikke det, man mangler. Det er simpelthen leveforhold, ala, altså, så du kan holde varmen ja. i bortvål. Og selvfølgelig mad. Mm. Ja, så alt hvad der er tilbage fra menneskeheden, det er simpelthen samlet på det her tog, der kører på sådan en, et spor, der går hele vejen rundt om jorden. Yes. Der ikke hele vejen rundt om jorden, men kører hele jorden rundt. Men sådan er den så lavet så der er, jeg ved ikke hvor mange vågene, hvor var der 20-40? Har jeg kan ikke kunnet stjernævne nogle tal? Yeah, ja, men jeg tror, at ja. Jeg ved det. Og så er de så sådan, løst rangindelt. Sådan så, at det længere man kommer ned, det jo længere er. Nej, jeg, jeg synes, det er ret, ret, ret, ret øh, <laughs> håndfast, det er en del. Der er et meget skarp kaster Ja. Men jeg vil sige, det er ikke sådan... Altså, og er, og er, uden er, mulighed for at rykke frem i systemet. Det er jo ikke sådan, som man rejser. Det er jo sådan, den dem, der er helt i bunden, det er den laveste klasse, det er rigtig nok. Så kommer man op så lige på sådan nogle vogne hvor det måske bare er 13. Fedt. så lige såret sig mig op så lige på er der nogle vogne hvor der var er, her er der bare en frysør og en tandlæge. sådan altså så det er jo det er jo ikke en klasse for sig det er jo bare det her er det nyt ikke jamen det er jo det er jo en øh, en tjenerklasse for klassen, over det ja det jo også så sushi vognen det er så også en klasse så der er lige en klasse højere end jeg ja men det er jo igen så er det jo dem fra første klasse der så får sushi Ja, og op. skolevognen det er så også en klasse for sig Nej, de kan igen op på første klasse, altså, hvor det er Det næste måde at komme frem på, det er, hvis øh, der er et behov, der kan dækkes. Ja. Og du kan ikke komme helt op ved overklassen, øh, som ikke arbejder som sådan. De fester bare igen i virkeligheden. Ja, ja. ja. Men du kan, du kan komme op og få noget bedre mad. Det burde du godt. <laughs> Ja, det er faktisk ikke ja. at Ja. Og <laughs> Hvad tænkte I så om filmen? Kunne I godt øh, i. den? Jeg synes faktisk ikke, den var dårlig. Jeg synes faktisk, den var ganske okay. Mm. Øhm. Altså, hvis jeg ikke havde to tosser der sad og ødelagde filmen og ikke fulgte med, så så den da ganske god skudmærket. Jeg sad da fulgte med. Det er det, der er for vi sad bare i solen. <laughs> det var bare dig, der, der ikke opdagede, at vi sad i solen, fordi du ikke sad godt. <laughs> <laughs> Christian og så, hvad med ham der? Nej, hvad er han, han kommet med? <laughs> prøver bare at sige til vi går i dybte med. Hvornår var det lige ham, der han kom med? Hvad er det, han prøver? på? Fordi jeg, jeg vil sige, jeg jeg synes faktisk nok, der var det som ja. var rigtig tæret orden, og det var fordi det var fordi det var god. Jeg synes at resten der den var god, og Uff. så der var så kom der lige en lille sektion, hvor jeg bare tænkte, Kæft, det er lort der?" Nå? Måske vi bare la hvor helt den der ikke hele kampsekvensen, men derfra hvor hvor hun begynder at skride gennem vinduer. Jeg også Ja, lige, den lige, synes jeg var lidt træt. Lidt før der, synes jeg faktisk jeg var hvad det tælles. Eh, ja. for jeg er faktisk, lige lige til at kom hen til de børn der. Ja. Og så der begyndte udbrud, kamp derefter der tærede man lige sådan en periode der. Ja var den taktik, de, valgte, de gode valgte at bruge, den taktik, de undvalgte valgte at bruge, sådan, det gav ikke det mening. Mm. Og så ham gutten der, der synes jeg i hvert fald virkede så, om han bare arbejder altså, fuldstændig over sin egen befolkning. Så. Altså, fordi det virkede som, at der var en, mm. den ordentlig plan, og det havde ham der skaldegutten styr på. Mm. Og så løb han bare rundt og skyde folk randomly. Sådan, det, ja, han var lidt, han, han var lidt cowboy. Jamen, ja, jeg tror nok, at ham, ham og ham, øh, som blev, øh, der er en, der blev spidet på et tidspunkt, ja. hvor han går frem. Og ja. hende... Øh, Ministeren, hvad man skal kalde den. De tre, vidste ligesom, altså det, var, det var de tre, som kom ned på den nederste klasse, som vidste, hvad planen var. Eller hvad man skal sige, var, hvordan systemet hang sammen. Og der ja, var. Måske. Det er usikker. Nej, men det tror jeg lidt sådan, på måden, det dirigerede de på og så videre, at, at de ja. skulle ligesom stoppes inden vandvognen. Ja. Altså, og så altså resten af dem, de, de gjorde bare som de fik besked på. Der ja. Men der var nogle ting, der irriterede mig. Altså, Blandt af en af scenerne, hvor, øh, hvor de kommer frem lige før vandvognen, og de kæmper, mm. og så bliver ligesom holdt en tale, hvor jeg tænker sådan, altså, havde det været mig, der var i gang med en, med en revolution, så ville vi skulle bare kæmpe videre, så ville jeg skide på, at der skulle holdes tale. Det, det virker da fuldstændig, <lødselig> lad, os, lad os lige sig, ja. vente på det her. Rålo. det kan være, at de overgiver sig. Altså. Vi, vi har ikke tænkt os at, at lave kompromis uanset, hvad der sker, men vi skal lige høre, hvad de siger. Ja, ja. <lødselig> Det var de comic komme back til dem. Så ja, men og så, um, som sagt, så er der den her, den her laveste klasse af mennesker, som så lige under det i IK. Og, og, og så er der et stort comic, hvor jeg lige finder Nå, no, okay. okay. man keder en fisk. Ja, okay. <laughs> ja, det var lidt random. Det var meget random. <laughs> ja, men men så man føler sig de folk der på laveste klasse, som så jævnligt får bortført deres børn, eller de skal så til sundhedstjek. Mm. Det er altid, at de kommer tilbage igen. De kommer aldrig tilbage. Det okay, var, var ud at de ville gøre det nogle gange. Det tror jeg sgu Jamen, jamen de sagde jo, nu er til til igen, altså sådan, som at nu til det tidligt til sundhedstjekket igen. Som om børnene havde hjemme om det før. Men det kan selvfølgelig være, at sundhedstjekket bare var, at de stod der, og så kom der ikke ud og på dem. Mm, det tror jeg. Nu, nu måler jeg deres sundhed. Ja. Ham er så altså sund, ja. så vi skal have med foran. Ham er så altså usund og lille, at vi har lyst til ham op foran. Ja. Ja. Ja, fordi det er altid de mindste, der bliver taget. Ja. ja. Men så føler man så den her undergrunds øh, laveste klasse, der så frem mod to ud for ligesom at lade mere færrefordeling måske, det ved jeg ikke hele Ja, er inden, inden det var osvils. tror jeg. Det virkede så som bare, altså, som om det var en revolution. Ja, men alligevel så sagde ham øh, lederen, at det blev anderledes, når de overtog første klasse. Ja, det siger hver revolutionsleder, ja. <laughs> ja, ja. ja. <laughs> altså, det ikke også som, at de vogn de kæmpes op igennem, altså, der, der, der slås sig jo på livet og sådan noget. Mm. Men det virkede ikke som om de henrettede folk, efter de havde givet op, altså... Nej no, nej, no, nej, no, nej. No. Nej, der tog de jo fanger. Ja, lige præcis. Ja. Så jeg tror, forhåbentlig fra deres side, var ikke bare deres, der skulle styre det, men mm. de skulle gøre det bedre. Ja, dem, der var oppe på første klasse og spise sushi og havde frugter og så videre. alt det, sådan de troede ikke eksisterede længere, at, øh, ja. at de skulle også spise det samme som dem. Ja, lige præcis. Jeg synes, du har det underligt, for der er, sådan et længe, der er et moment, hvor de kommer ind og finder ud af... Det eneste med, de selv får, det er sådan nogle proteinbarer. Mm. Det bliver sådan noget sky. Ja. Eller sådan en noget. Ja. Sådan en gelatina noget. Ja. ja. Og så, så er der sådan et eller andet uh, reveal, så de bliver forfærdet over, at de finder ud af, at det rent faktisk er lavet af most... Uh, insekter. Insekter, ja. Ikke med kakelakker eller sådan nogle knæver. Eller, eller et eller andet, ja. ja. Jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg, jeg synes det egentlig, det var lidt underligt, fordi jeg, jeg vil sige, ja okay, det er ulækkert, hvis jeg, fand, jeg, fand, jeg fandt ud af, at det jeg måske behøver, som også kører faktisk, var insekter, men mm. i en positiv fremtid, hvor man kører på et tog, og ressourcerne ligesom er meget, meget knappe, altså insekter er sådan set et godt alternativ til det, hvis ja, det, man skal ja, det, proteiner. Det, det er jo sådan lidt, lidt, lidt, en, lidt en tam måde at, at, at, at vise det på, fordi altså, der er mennesker i verden, der spiser insekter. Ja, ja det, man snakker også om, at det er sådan et, et eller andet alternativ, man får og specielt, fordi... altså jeg vil sige, lige der kunne det godt være, at, at, at hvad man siger at men Okay, så godtager man den, og det er forfærdeligt. Men når man så senere hen i filmen finder ud af, hvordan det var, før de fik det, så tænker jeg, så, så den, de mennesker, der er der, de burde ikke være forfærdet, fordi det er stadigvæk noget videre <laughs> altså end alternativet. Ja, ja, ja, ja. Men selvfølgelig, når, når overklassen bare sidder og spiser æg og kød. Ja, men og... omvendt, så troede det er, de jo, at... at ja. ja, fordi omvendt, det troede de jo, altså, de troede, der var mange ting, som de troede var ekstinkt. Ja, ja det er præcis. Men det er jo det med, at det er jo billigere at lave, øh, at få proteiner igennem, altså ressourcemæssigt igennem mm, Ja. Og, og, og der er også forskere der nu om det, taler om, at vi bør spise mere insekt. Ja, så det er lidt det jeg tænker på, altså hvis det er sådan 17 år efter at alle forstår og alt er døde er alt ja. liv på jorden, altså det burde ikke være for færdigt at Nej, det var det ikke det burde man. Man får det sådan en, gelatine, en gelatineform der, hvor man så kan tænke og ikke tænke over, hvad man sidder og spiser. Ja. Mm. Børn er, Altså, hvilke forhold har de til det? Ja, ja. ja. altså... Ja. Altså, jeg tror primært egentlig, det var, det var til brug for, altså, for filmen, for at vi skulle have mere sympati for dem, at de ja, ja. blev behandlet sådan, men, men efterfølgende, i retrospekt, virkede det bare sådan. Ja. Jeg synes, de skulle have, have spillet mere på det der med, at de kommer op der der at det andet rent faktisk eksisterer. Ja, det kunne være noget... Altså, det, det, have, det havde været de, noget andet, hvis det var sådan en. Hvis det, det ud, var Solen sådan en altså, green, sådan ligesom en green, ja, green, ja. Med hvor, hvor, hvor de der børn der blevet taget op, de så blev lavet til mad bare, og det ville være ja. en ting, eller ja. man kunne sige faktisk, hvis det var de altså affaldsstoffer Ja, altså, det der, er Der står jo lidt energi eller. Det, lidt det, det, var til, det var det jo lidt at tale om før, hvis du går gen på smag. Altså hvor, hvor man ligesom, hvis man, hvis altså, nogen nogle er der, så ser uh, The Yes Man, som er sådan en uh, mockumentary, ja. uh, der okay. går ud på den realitet, som det er sådan der laver speeches øh, rundt omkring, øh, og forkæder sig som andre organisationer. Øh, så har de lavet sådan en lille forsøg, hvor de gik ud til universitetet, så, så videre de hamburgerer for dem for McDonald's. Hmm. Og så talte de om McDonald's' nye tredje øh, verdens hamburgerkæde, hvor de kunne sælge billig øh, genbrugsmad. Okay. <laughs> og så viste så de sådan en lille tegnefilm over, hvordan det så var afføring fra de rige verdenslande, der blev lavet, hvor man tog alle de gode proteiner ud og så sendte videre til trøjet i <laughs> verdens land så de også skulle få magt af <laughs> det er sådan, og så skulle det være så at det var det her brød eller? men det var det jeg troede fordi det synes jeg lidt en til at det skulle være sådan ligesom ja, green være i forhold til at barnet blev taget og så gik der lidt tid og så fik de noget mad så jeg tænkte egentlig at det var eller det, ja. at, de så, at det var det ja. men man fandt i så mange af de der reelle plothuller. Altså, udover udover ting du måske ikke lige Nej, øh, øh, altså, lige... ja, jeg synes, jeg synes, jeg, jeg synes primært, at det var i forhold til, et øh, utroligt øh, sådan valgman at det er ulogisk mm. at de gør sådan. Ja. Da, der tænker jeg at der er nogle steder. Det var måske også lidt hvordan toget hang sammen, fordi der var ikke rigtig nogen. Altså det eneste sted, der var leveplads, det var helt oppe i toppen. Og helt i bunden. En enkelt og helt i bunden, ja. Hvordan det var livemotorer eller så var det jo sådan og der var yeah, rigtig yeah, mange yeah. mennesker. <laughs> ja, ligeså. Og Men det var det, så også problemet. Det, det er så ikke så undervejs, det var, ja. det var Hvad fanden, fanden havde de kvæg? og hvad fanden havde de kyllinger til A? Ja. Ja. Uh, det havde de, de, de havde bruservognen. Ja. Men det var en begrænset. No. <laughs> det var en begrænset. Ja, vi så også vi så at de havde haver, og vi så de her fisk. Ja, og jeg synes egentlig, at var... Haver og fisk, det, det, det virkede så også reelt nok, men de spiser ja. kun sushi en gang imellem. Og styr, det er så kolde styr i det øvrigt system. Ja, men tænker det må de også, altså der må de jo så også nøjes med at spise øh, kød en gang imellem. Ja, det går ud fra. Ja, det kan jo så, så være. Men jeg synes egentlig, at det, det var en fin nok men den der vogne, hvor de havde det der akvarie-agtig noget. Så kunne mm. de få derfra, og så er de, og de også... Jeg ved ikke lige, hvordan de ville fange dem. Men det, var, det, har, var, det har været en uh, et Ja, andet sted ja, det være. Det. det var en eller svømmer der, synes jeg, er, chefen. er yes. Men det, for Du, heller ikke, du, du kan heller ikke et eller andet sted bare lukke noget vand ud. Nej. <laughs> Men jeg tror også, at altså, ud af alle de vogne, der var... Det også, altså, et eller andet sted, synes jeg også, det ville ødelægge filmen lidt, hvis man skulle se, at det så gik igennem øh, 40.000 øh, rappende kyllinger uden der er mennesker, og så skulle de gå igennem noget, noget komøg. Altså, det, det er jo fint nok, at så kan man se, at de har haver og de har... Det, ellers ville det måske også blive sådan lidt... Ja, men det er bare noget af det, jeg kunne de godt lige have vist. Altså, sådan en, en... Hvis man kunne forestille sig i de her gamle tog, der var, dig, hvor de havde liget kopéer, faktisk... Altså, mm. Det havde at... de så også her, en af dem. Ja, hvor der også var de her forretninger i. Men hvis man, man forestiller sig... Eller ej, hvad hedder det sådan? Tegnlæger eller sådan noget. Ja, lige præcis. Men hvis du også bare lige får hvis de gik igennem en to af dem, hvor yeah, der er mulighed, er mulige, goals, ja. præcis, altså. Ikke at de blev så ske noget derude, hvor det bare gik forbi, det gjorde de endnu meget dum. Mm. Ja. Ja. Men ja, men, men det der, det der med det der akvarie, altså, der, der laver de også lidt, det er foreshadowing til, hvad det egentlig er senere, for de snakker om det her med, det her akvarie i meget balance. Ja, ja, ja. Så det, ja, så yeah. det er komplast, eller det der, de tager nogle af fiskene, det er en del af cyklusen, mm. for ja. det. Ja, altså de taler økosystem. om, at de skal holde styr på økosystemet ja. Og det var egentlig også derfor, jeg troede at I forhold til Solid Green og så videre Fordi at ja, ja. det ligesom, det, var, det var ret klart, ret hurtigt At der var noget overpopulation hmm. I toget Altså af mennesker Og jeg troede ikke det var derfor, for de to børnene For at holde populationen nede Det viste sig også, og så senere Det var også lidt med <laughs> det men, men at de så dog ikke var kannibaler Længere, viste <laughs> <det> sig så <laughs> Jamen jeg tænker egentlig, det kunne være det vil da måske give mere mening, hvis... Okay, det kommer sammen på selvfølgelig, hvor... Øh... Altså hvor stor mellemrum der er mellem de her forskellige revolutioner, som der sådan bliver hentet til undervejs, som mm. der været tidligere. Men i stedet for, at de måske havde... Øh... Hvad hedder det? Ko og kylling hældende fryserum, som måske havde mennesker. Mm. Og så kunne det være sådan, at de har lidt kød, de kan spise i gang imellem, fordi den her revolution kommer så, og så ofte. Og så er der jo døde mennesker, så kan man lige så godt spise dem. Ja. I stedet for at lade dem gå to waste. Men vi ved jo heller ikke, altså, vi ved, at de har spist mennesker før, finder vi ud af. Ja. Altså, vi ved jo reelt ikke, om de så også, enten om det er første klasse, eller om det er dem selv, der får lov til at, at spise dem senere, uden de ved. Ja. det. Er ikke... Fordi det var meget, altså, det var meget, det der, du siger med, der er ikke var klasse, det var meget opdelt. Altså, de, havde, de vidste ikke rigtig, hvad der foregik, de vidste bare, hvad de selv skulle lave. Ja. Det var de ret sådan. Men jeg var, faktisk, jeg var faktisk lidt ærgerlig over det her med, fordi... Altså man godt sige at der var sådan en løs løbeskændeling, jo længere man kom op jo bedre blev klassen eller bedre blev korne og så videre. Ikke? Men det kunne altså være fedt hvis hvis de havde haft sådan fokuseret mere på at der var flere forskellige fraktioner. Altså sådan så at at det ligesom øh, altså der var der var mere politik eller politik involveret. Ja du mener der der skulle være en mere tydelige i også. Ja for eksempel og som også skulle tolerere dem, der kan være over dem, som egentlig styrer dem, men som også... Dem var der med. Ja, lige præcis. Jo, men jeg, jeg, så, jeg tror jamen. egentlig, at, at, hvad kan man sige, fordi de snakker om, at der var første klasse, økonomiklasse og de her tailanders, og jeg tror måske egentlig, at, at det så... Jamen, det sagde hun, hun at, at der, der var. Blødende del, ja. Men jeg tror måske, at som tiden er gået, at det så er blevet til første klasse, og så tjener klasse og underklasse, fordi at alle de der politimænd og så videre, ligesom repræsenterer økonomiklassen, ja. som egentlig tolererer første klasse, kan man sige. Jeg var for dem. Ja, ja for det var der jo, ham der, den ene, som siger, gik ud af hans befolkninger, at han øh, var sådan, hey, du må ikke dræbe dem på første klasse. Det er jo lidt, at de underordnede dem. Ja. Så jeg tænker jeg lidt, at det måske er middagklassen. Det kunne kalde Men jeg synes, det havde været spændende, hvis det havde været andet. For det har også været en spændende rejse igennem to mm. Til at starte med, der virkede også lidt som, det var det, de Jo, men jeg tror bare, at grunden til, at de ikke har gjort det, det er fordi, så ville, jo, så ville der jo være en helt naturlig alliance med midterklassen. Og jeg tror bare, så, så ville man have været svært ved, at... Når, tænker, når de kom så så derop, så, ja. så, så ville revolutionen ligesom være gennemført, når du de nåede derop, fordi så ville det automatisk få dem med i ja, kampen. Ja, men men da de kom længere op, for eksempel, der havde de også våben igen hvor de havde ammunition. Det er noget de mm. findede i bunden at de rent faktisk kom med våben og noget ammunition Men det, det også... fandt vi ud af igen, det var helt med vilje. Ja, de havde det længere oppe. Nej, nej, ja, af de ikke havde det dernede. Ja. Ah, ja, okay, det er var... ikke. Det var en del af planen. Men man kunne også godt have lavet historien med at, at de havde flere ressourcer længere op, så derfor så. Mm. Men men, og, og det vidste, det vidste nytklassen måske, så derfor så kæmpede de nu med indet at holde de andre nede i stedet for at sig med dem. Ja, ja fordi... men de kunne risikere at blive den nye underklasse. Men den her ja. altså i hvert i den her var jo at, at... Man sige, en del af underklassen var med til at, at planlægge det her ja. med, med ressourceknaphed og så videre. så fordi det var, der også var et økosystem, der ligesom skulle. Ja, så det var, det var 100% med vilje. Det var ligesom også samme der ja, sige, gav ham æh, inspirationen til, hvad det skulle ske. Ja. Hvad tænker I med det? fordi vi, kan, okay, skal vi afsløre den, eller det har vi jo mellem andre gjort, men? Ja, Jeg spørger spoilere den ret meget, kan man sige. <laughs> okay. Ja, det, det er så en af dem som. er ved... Jamen jeg tænker, vi bør ikke at spøgelde den fuldstændig. Vi er, altså, okay. synes vi er godt holde den til det vi har sagt nu. Så er den jo lidt spøglad, men, men hvor folk stadig får noget ud af se den, i stedet for at de ved. 100% Jamen det, det er jo det er, det er bare fordi vi bare vil sige det. Ah, det er, ja. Fordi at så kan vi snakke mere om den, mm. som vi ikke kan. Hvis vi siger det. Så kan vi så sige til lytterne, hvis I vil se filmen, det kunne vi godt tage at gøre. Ja, det er så... så kan I lige pause podcasten og se filmen, og så komme tilbage. <laughs> for ellers så er der ikke så meget vi vil se filmen, hvis så, vi ja. efter den har spøgler det der er med det er så jeg ikke de veldannede folk i øh, Italien som ikke er den her nye leder jeg forstår ikke helt hvorfor han endelig bliver set op til men det er lige meget det fik man at vide gør man det okay hvad er ja. det så altså ham Chris ham ud på episoden åh preservatives du mener ja men det tror jeg det er det er den det er den gamle leder, den gamle leder der, der, der har der har pushet det ja okay men han mm, han den gamle leder her mm. han er sådan velanset. Figurer, der er der, han øh, konfrerer med ham. Øh, er har den første, det var ham i Thailand, det kan vi lige godt se når vi har at det. Det var ham i Thailand, der fik stoppet kanibalisme ved at fra hans egen lægeman. Ja, han fik ikke stoppet kanibalisme, han fik stoppet... <laughs> ja, ja, det er det. Ja, okay. Når helt i starten, da jeg de fyldt den vogn her op med mennesker, så åbenbart i den bagerste vogn, som er klassen, eller lavere klasse, undskyld, der havde de så bare fyldt øh, ca. 1000 mennesker ind. Og så havde de bare været den uden eller allerede, og så havde ja. han altså begyndt at æde hinanden og slå folk ihjel og muligt. Og så havde han så også den første været hen og sige, hey, må du ikke slå folk ihjel? Jeg får min arm, så jeg ikke i stedet for den baby her. Ja. Ja, hey, så, og, og efter han gjorde det, så var der flere der begyndte at gøre det. Ja. Og, og ham hovedpersonen prøvede også, men han skal kun have armen en halv af mm. <laughs> eller kvart af eller andet. Man fandt jo så også ud af, at det jo sådan set var ham, der havde ført den sidste kniv og dræbt moren til en baby, og så ville han dræbe baby. Fordi han ville spise baby, fordi baby smager ja, bedst. Yes, og så var der en, der fra sig. Eller lederen fra sig. Som Stigmeyer. Ja, ja. Men han var gamle mand, han var så velanset dernede. Men han var så også med til at ligesom, langsomt starte den her revolution op, eller man kan. Mm. Og så finder man så ud af, sidst, at han rent faktisk var i ledetog med, ja. med Forresten. Fordi han, han forstod det her med, at det var et økosystem, og de blev nødt til ligesom, at udrende en gang imellem. Mm. En, ja, det var uge, det var, og det var det, så, at han var sat derned med vilje, som del af planen og det virker også lidt som om, at det var fordi han var mere i den det her, det er sidste chance, og vi nødt til at have økosystemet og så er han den, der er villig til at ofre, sig og gå ned i talen af de to mens den anden, han måske nærmer og var lidt magtlederlig og nødt at være den anden anden altså problem, ham der er Jeg fronten, ikke? det af at være i en men det her ting, der er lidt underligt ved den, ikke også planen er, at de skal have dræbt 74% det får hun at vide tidligt, før de går i gang med revolutionen Nej, det siger hun, uh, da de kæmper, de er oppe lige før uh, vandtårnet, ja. så siger hun exactly 75% if you will die. Var det hende? Fordi... Ja. Na, na, na, na, det siger Jillian. Ja. Det siger ministeren. Det siger hun direkte. Det, det, siger, det, det siger hun, det, det siger, hun, det siger om taler. Nu er der to forskellige damer, jeg snakker om. Fordi hende, der holdt talen, det er jo hende, de fanger. Ja, ja det er også hende, der siger Og det først i filmen. Hun siger, hun siger det dengang gang med eller andet rum med økseren. Ja. Øh, hvor der er den der lille pause, der han holder talen, og der siger hun det. Okay. Ja. Det som der så åndeligt senere, det er jo, at han afslører, det var dertil, at de skulle være kommet, mm. og jeg mødte dem her. Ja. Og ikke længere, så tog ja. jeg tilbage igen, og så havde jeg lidt mere living space, fordi de havde færre folk. Mm. Og så var der sådan en ny truce, eller ja. hvor det var. Men problemet er, at de kæmper videre, der dør flere folk, og så møder han så øh, lederen oppe i øh, fonden af toget, og derop så siger de så, ja, nu har vi. Okay, det har vi ikke helt endnu. Nu skal vi lige dræbe flere af dem nede på laveste klasse, for det er jo folk nede. Sådan der. Nu har vi deroppe lige 74 procent. Men det er jo imod, fordi det er jo imod deres oprindelige plan, så åbenbart. Nej. Jo, fordi hvis de, hvis de sagde, hvis vi kæmper her, og så tager de sig tilbage, mm. og så har de så living quarters dernede. De kæmper der, dræber 74 procent, og så trækker de sig tilbage. Altså det er underklassen, der skal dræbes 74 procent af det. Ja. Fordi så har de i den plads, de skal have dernede. De ah. tænker bare, at jamen, det er bare det der med, hvis de skal trække sig tilbage... Ja, de vil dræbe 74%, og så forhandle og så få dem til at trække sig tilbage. Men nu i stedet for... Så fik de Nå, så dræbt, de, ja. de fik ikke dræbt 74%, i stedet for så dræbt ja, underklassen, ja. de der vagter, der skulle have dræbt 74%, ja, og så, så, så går de videre, okay. og, og så fejler det der så kommer vagten Men så var, tilbage, planen, så var planen jo ikke, at de skulle trække sig tilbage, og så, altså... Planen var, at der skulle dræbes 74%, ja. og så skulle de trække sig tilbage. Ja, okay. I stedet for, så fik de dræbt de vagter, der skulle have dræbt de 74%, ja. så, det er jo ligesom, så bliver de jo nødt til at vente til senere, og så gå ned og dræbe de 74%. Ja, så lavede planen der, altså. Ja. Okay. Fordi det lød bare som om, at de bare regnede med, fordi de blev slået der, så ville de til tilbage. nej oh, nej. No, no, no. Og så var det ligesom, så barikerede de sig, og så var det ligesom sådan... Nej nej, nej det, var, det var meningen, at de skulle have dræbt 74% af okay. alle der. og Så, så, så det var de have så meningen at de skulle have en nedslagning på den ja. måde. Ja, så. men så, og så og fik de jo, jo så lavet den ild der, og så kunne de ikke lave en nedslagning. Det var det, mens de ikke kunne se, når ville de ville have dræbt 74% af dem. Ja. Og så havde jeg sagt... Nu tager jeg tilbage. Så er det, ja. Så Christian, der andre ligesom Christian der kan fange det plot. Ah, man kan sige, Planen var jo egentlig god nok øh, i forhold til de her 74%, mm. i forhold til, at hvis de kun var kommet dertil, så havde de aldrig set, at de havde frugter og kylling og æg og så videre. Ja, men spørgsmålet er så også, når de så har ned i den procent, om de ikke også havde tænkt sig rent faktisk at gøre deres leveforhold bedre nu, når de egentlig var så få, så de kunne få det til at køre og få det op og køre det er så stadig vigtigt at få det dårlige mad og så videre de har bare haft mere plads og okay ja for de skulle, de skulle også selv være selv med til at stå for at lave deres mad det er jo det er jo en del af vognen ikke altså de var gået igennem den vogn der lavede deres mad ja ja ja, ja. og den vil lige de også komme til selv og styre op efterfølgende jo. ja ja ja fordi de skulle op til der ja. så det jo faktisk være bedre hvis der skete nej bare en ting der under mig fordi men for grund at jeg at han der arbejder sammen med der er sådan en god eller der har mødt øh... vellandsete vellandsete ligesom for den laveste vogn der har mødt øh, lederen i det hele taget, at de arbejder sammen. Og der er også gode beviser på det. Men han, ham, ham øh, lederen, før øh, de går i gang der, er, der siger han jo, at de skal nok få enden, og så dræbe ham der, jeg også. og så siger han til ham, men du må ikke lade ham tale. Det er så, fordi han er jo ikke Det er enden, fordi han er så, ikke interesseret i, at han skal vide, at han har en del af planen. Ja, lige præcis, men, men så tænker jeg nemlig her, måske, om, om det måske så rent faktisk betyder, at, at han... Allerede derfor han havde han en plan om, at han ikke skulle stoppe ved den vogn der alligevel. Altså, han, det det plan, der er et nok bag ham, der ryg, tænker jeg. Mm. Jeg tror, det er været win-win. Jamen altså, jo, jo, han tænkt, jo man men, men altså, hvis <laughs> de kunne videre, jo. så var det vigtigt. Han, jo, at, jo, hans plan ja. det var sådan set, at, at, at de skulle videre. Det var også derfor, han blev skudt. Ja, okay. Ja, det, det ved jeg ikke helt, fordi han blev skudt, øh, i da de er ved den der undervisningsvogn. Ja, men det er jo også efter, at de er gået for langt. Ja, ja. Han blødner det, ja. Ja. Er blindere, det er. ja. Og, og da han er gået for langt, så kan den anden jo godt rende ud, at han har ikke tænkt sig at overholde aftalen. Åh. Oh. Ja, så han får jo været for det er jo nok virkeligheden at få ham op foran, og så få den anden tabelleder, og så få den anden skutter, og så bare øh, leve lykkeligt i de andres udenhed. <laughs> man kan så også, altså jeg vil sige, i forhold til, hvordan det slutter, så vil jeg da nok også... Øh havde det været mig at tage op fra maskinrummet, hvor de arbejder, og så set, altså, hvor lang tid maskinen kunne køre, og så havde jeg prøvet at overleve lige så lang tid inde i toget, og så gå ud, i stedet for at ville ud i isne kulde med det samme. Ja, på det, på det forestiller toget ikke, det er jo helt indelukket, ikke? Okay, der er selvfølgelig en måde, hvor man kan få ny luft ind. Okay, så er det lige meget. Jeg tænkte bare, at og hvis, det, hvis noget havde været helt lukket, så øh, måtte der nok være vand og varme. Ja, men altså vand, det fik den jo, når den kørte, og så isen kom ja, op. Og fik de også ved, den kørte kørt kørte vandet igennem. Ja, eller så producerer motoren jo også varme. Ja, ja, men for at lede varmen igennem hele toget, mm. der brugte de jo nok kogende vand. Jeg troede faktisk i starten, at det ville være, sådan øh, så, at, at hver vogn, eller i hvert fald, en klubbevogn i hvert fald, ville indeholde hver deres noget, fordi øh, efter de lige har overtaget de første øh, der hvor der er lidt sikkerhed der hvor de selv bor, og så der var der bliver maden så kommer ind den helt åbne vogn der hvor du nok ikke bor når nogen går ud for alt det ved jeg ikke så der er der sådan en stamme af mennesker inden der hvor de skulle have været og tavs mm. for de ligner lidt sådan en krigere stamme der, er der ikke? og de har jo den der ritual med den der hvor de smager blod fra en øh, fisk, fra en fisk <laughs> hvor man så det er så det første hint man får om der er en faktisk friske fisk tiden mm. skal lige på deres økse øh, og det er jo ikke fordi det virker som at det er der er gift eller noget på det virker bare som et ritual det er nok sådan nogle forskellige stammer, sådan, men det er nok bare en sikkerhedsforst i de Sådan der går ud for Du tror jeg. At de virker meget tæt, der kun er førsteklasse, tjenere og underklasse. Ja. Ja. Jeg er altså første førsteklasse, de er til rave party, der ligger i sådan en uh, hul og drug out. Ligesom Mathias. Jeg synes ikke, der var så mange shownummer. Men det er, like det. er det med fisken. Ja. Ja, det, var faktisk, var men, faktisk, men det. men det synes jeg faktisk egentlig var rart, altså, at, den, at filmen tør tage sig selv seriøst. Nå ja, nej. Altså, ja det er rigtigt. Det er egentlig, men det er ikke, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke fordi at jeg. Nuvist, og så også bare det laver en useriøs ting altså. Ja ja ja. Det, sådan... <laughs> ja, det Er ikke, fordi jeg savner at komme i belief med at der ud for mange af mange andre film jeg har Det uh, uh, er show. Det er det bedste jeg synes jeg kan havde. Nej, nej, det er rigtigt. men så jeg ikke, nej, fuck det Nej, nej. jeg i folk til vi har snakket om om vi overhovedet skulle se den her film, fordi den ikke er en B-film, mm. men hvor der så er mange på nettet, der synes, den har kæmpe store plotholder. Altså, der er jo lækse som sådan, der er så stor. Nej. Plotholder, der er nogle, nogle ting, man tænker, det er grundlæggende, de gør sådan. Ja. Altså, det er måske lidt med, hvordan vågen hænger sammen, eller måske noget af fysikken i det sådan, men altså, ikke sådan ikke med handlingsprojekter som sådan. er. Men udover det, så ja, man kan jo nok ikke lige på 18 år, altså tænkte, de har jo ikke. Øh... Man vil ikke overleve 18 år. Der tænkte jeg, tænker, de, har de kan jo ikke have kør og så videre. Ja, for det vedde de jo lidt? <laughs> Men det, var ja, det ved vi ikke. Det, det er sådan. De har jo æg og så videre. De har ret mange æg. Men prøv at forestille dig en. en altså var den varme, der skulle være med køre, skulle så. Altså jeg godt forestille mig, at de havde en en en, en, en varm mm. brugerhængs. Ja. Øh, det kan så være sådan ekstra specielt, øh, hvor de kun havde det på frost og kun tog en om året. Men øh, siden de har æg så må de næsten have en vogn med bruger høns. Mm. Ja, fordi hvis man har... De har jo mulighed, de har og Det er jo det. en god proteinkilde, hvor de kan blive med at have dem, hvis bare de har korn. Ja, ja og så er det, så det. altså det. Kan de nå at lave nok korn i de der små øh, vogne, de har? Med? Det er jo så et spørgsmål, hvor mange vogne var der til det ene formål at lave mad i, virkeligheden? Ja. Og mange var, som de bare gik igennem, som I ikke så. Mm. Fordi, altså... Der væsentligt flere vogne på toget, end vi så. Ja. De går igennem i hvert fald. Ja. Træ. Rikken meget vel illustreret, der hvor de står og skyder på hinanden. Mm, ja. <laughs> det er nok den eneste konstitens scene, der er <laughs> der. Ja. Får En ting, jeg synes, er lidt underligt. Lille Ikke, at det er pludseligt, men det er fordi de, de øh, skugne, eller andet skugne, dem bag i vognen, de får nogle øh, meddelelser der bliver skubbet i deres øh, i en bestemt det der, mm -hmm. der er sådan lidt kapsel hvis ja. der er lidt besked på der lige står i enkelte og der er sådan lidt hint til hvordan de får gang i revolutionen Altså det er jo stændende mm -hmm. ligesom at inspirere dem til at lave ja. revolutionen og sådan. Øh, Og så finder man ud af at til sidst hvem det er, eller sender dem øh, som så også en mand der har interesse i at lave den her revolution i gang, imellem. men det, det jeg tænker lidt det er efter revolutionen går i gang Altså han sender dem for at give dem tips til hvordan kommer de videre mm -hmm. selvfølgelig til et vist punkt Mm. Men så på et tidspunkt, så lavede de den også, efter de kom videre, end de egentlig måtte. Mm. Hvor der bare står blot på, altså, for mm. at man skal have slået udgydet eller noget. Ja. Det er jo bare en besked. Vil tænke, om, nu lige... dør jeg ikke. <laughs> kunne, kunne de ikke bare have truppet den på en eller den måde? Ja. Jo, det var unødvendigt, mand. Ja, ja. Men det er han ligesom... jo heller ikke til sidst, den der, hvor han skrev train. Altså, det havde jo heller ikke blevet Han stod der, han kunne bare sige det. Ja. <laughs> altså, det havde stadig bare... Det afslørede jo ligesom, at det var ham. Altså, Ja, ja. Det, var det. det var nok det, der var formålet med den. Ja, men jeg tænker øh, øh. det var kloppen mere endnu. Fordi hvis nu de havde stoppet den der, ikke også? Hvis, hvis de havde stoppet dem der, så vi kom længere, end de måtte, men stadig helt i toppen. Jamen det er jo også lidt mærkeligt faktisk, fordi ham, ham lederens plan var jo egentlig også, at han var over noget så langt, men han ville gerne have, at han fortsatte for ham. Og det er fordi han var ved at blive gammel, og han viste lederegenskaber. Okay, så... Når han alligevel noget Og så også som en måde øh, for at stoppe revolutionen på, ja. det er ikke Altså sådan permanent. Ja. Og så holde balancen. Ja. Jeg er ikke sikker på, at for at stoppe revolutionen permanent, fordi... Ja, det blev det, han og balancen, sagde han, han var, nu. Var, nu, han vidste, at det var et økosystem, og han har været dernede, og han vidste balancens koldelse osv. Så det er vel for at have en... Leder, der kunne holde styr på, på alle ene toget. Ja, men altså han, han vidste jo ligesom lederen selv, det gamle leder, at det er et økosystem. Så Nå. jeg er faktisk at hans tanke var, at, det skulle, at han skulle fortsætte samme proces. Eller? Det, kan, det kan jo være af den, den årsag, at han har været igennem hele systemet. Han er den eneste, der har været igennem hele. Ja, og... Ja, Sigt hele. Ja. Men uanset, altså, hvis det er et økosystem, og de siger, at det her er det optimale mennesker mennesker, så må de jo og de kunne selvfølgelig godt lave forud mod for for børn. Ja, både 100%. det, og så var der jo formentlig også død. Altså, det blev dræbt så mange af første klasse, at, ja. at der ikke behøver at være nogen talent mere. Det ved man jo ikke. Ja, men jeg tænker på, at det medmindre de selvfølgelig er begrænsning på, hvor mange børn de man må få, altså, så ja, ja. Er det bliver ved med at ja. for mange. Mm. Men sager han ikke også, at de havde population control på nær nede i tail end, og det var fordi, at de godt kunne bruge alle de børn, som de... Øh, som de lavede til motoren. Jo. Og der Det er den for... jo, den vil tænke tænke på. Øh, vi vil også lige snakke om hende. Det de, de fokuserer de meget på, da hun holder talen, og også da hun er nede i bunden, hende af ministeren, ja. at hun står sådan med hånden ligesom man til sidst ser en af børnene gør inde i motoren. Ja, man ser sådan klip med hun sådan meget mekanisk. Men, men tager, jeg tror bare ikke på, for, fordi det er for gammel. Ja, og det er det, jeg ja. tænker, det kan selvfølgelig være det. det. synes jeg er lidt, hvis det skal signalere, at hun er en af de der tidligere børn, at det er kæmpe plothold, fordi at for 18 år siden, der var hun med i 20'erne. <laughs> det var meget meget lille. Men, men, men, men, men det kan være at det er hende, der træner børnene. Det kan selvfølgelig være. Det kan godt være, ja. Fordi det er også ungelig, fordi... Det hvor referencen sker, det er, at man ser at den gamle leder også sidde og lave sådan et mandshånd. Og så ser man så børnene nede i... Det er det. Kan du huske, de at sidder på væggen der, som sidder og gør det? Ja. Og så ser man så drengene, der sidder nede og piller tjaer ud, eller smører rundt i botanien eller andet. Mm. Men det, det virker som om de børn der, det er blevet hjernevasket, og det kunne godt være det. det ja, <laughs> hun virker som en hjernevasket person. Noget jeg slet ikke... Øh, jeg kan ikke huske, vi vil vi overordnet anbefale dem, hvad jo, altså, ja. synes jeg synes godt, man kan jo se den. Ja. Så kan du også lide en film, måske? måske? Måske med en kammerat eller to, ikke, ikke fordi ja, jeg, jeg er hyggelig det. eller på nogen punkt anstrengende at se, men mere fordi jeg tror, den er sjovere. Altså. Ja. Så ja. tror jeg. Det du også det samme? Ja. Måske? Og også med, med programmet. Jeg synes, den er okay. Man skal nok mest være til sådan noget posterpolliptisk noget. Ja, altså, det er jo ingen film for dig. Ja, jeg, jeg har det okay med posterpolliptiske. Ja, jeg er ikke sådan noget, fordi apokolliptiske film til gengæld, dem havde jeg faktisk. Ja, det må jo, jo Nå ja, det de er jo også noget helt så andet. men, men det, Jeg synes, det er noget helt andet med post film. Ja, altså, dem, ja. dem kan jeg sgu ret det godt er. lide. Men det er også fordi, at man ved altid, og det pisser mig af, i de der apokalyptiske film, at for helvede, så lader, lader man dog dø, i stedet for at uh, det hovedrollenhævneren altid skal overleve, og så er der en eller anden hjælpende her, der dør. Det der da været ja. meget federe i, i 2012, hvis de alle sammen bare var døde. Den. Øh, jeg vil faktisk sige, at den kommer, den kommer godt op med mig. Den kommer op på en, øh, på en femteplads, lige under øh, Doom 2 og lige over Doomsday. Men det er også lidt en film, der er sådan lidt typisk for os, vil jeg sige. Ja, er det rigtigt? Men hvad siger I til, i forhold til, øh, til, til det, de sniffede, som jo egentlig ikke er et forgængeligt materiale? Når du tænker på, hvordan det bliver så og er stort stort, stort. Stort. Det sådan meget brændbart, så det kunne godt være forgængeligt på en eller anden måde. Ja, ja, ja, ja det var også C4, fandt vi ud af, eller en form for plastiksprængstof. Ja, ja, så s ja, det sådan. siden der kunne snibte, så ville det jo måske få dammt stille og roligt. Ja. Ja. Så hvis det ikke bliver ombevaret rigtigt, så... Der var rigtig meget af det i en af de sidste lokaler der. Der, tænker, tænker, der. Det var, der var også tale om, at det var et affaldsprodukt. Ja. Det er et eller andet, ja, der var. Industri. Men jeg vil ikke, det var en stil, der gang. Jeg overvejer at tage den over Doom 2, men jeg synes, at Doom 2 var på en eller anden måde, det var en dårlig film, men den var sjovere. Så det vil sige, hvis I skal sidde alene og se en film, så er det nok bedre at så se se den her. Hvis I sidder flere, så er det nok noget sjovere at se Doom 2, fordi den her ja, den er bare sjovere. Men jeg ved ikke helt, om den er sjovere at se alene. Hvad siger du der, Bjerke? Doom 2. Eller om den var Nej, for dum? jeg tror faktisk bare, at Doom 2 som generelt er bedre i selskab, ja, Det er ikke fordi, ja. at, at ja. så er der nogen, der begynder at grine, og så sidder man og siger, Nå ja! <laughs> Komediefilmer som er helt bedst, hvor man sidder flere, synes jeg faktisk. Ja. Så jeg vil sige, det, det er listen, kommer, altså listen er også lavet ud fra, at vi tre sidder sammen. og Ja, selvfølgelig må man sige. Jeg tænker lidt, den er måske op omkring i Stone, som vi også lige så. Den havde også rimelig højt, jo. Så du synes simpelthen Highlander 2 The Quickening er bedre? end den har vi også set. End øh, Snowpiercer? Ja, måske. Jeg synes, jeg synes havde den, der Men jeg tænker lidt... Det er, jeg vil godt lade filmen. Jeg synes, det er en, en rigtig god film. Mm. Øh, men der var lidt, nogle elementer, der lige prøver at mig på den vej. Der var faktisk, hvis vi lige skal tilbage til filmen. Han irriterede mig meget ham, øh, ham der nægtede at dø, eller hvad man skal sige. Altså, han, han virkede lidt sådan overmenneskelig. Det irriterede mig ret meget. Ja. Jeg tænkte faktisk på et tidspunkt, at nogle af de der under, om de måske var på en eller anden måde sådan fabrikerede eller sådan. Ja. Fordi de virkede hende dømme, men også så det sidst. Var det kanskendt om den skud eller var det hende med brillerne? Nej, jeg tror faktisk at hun dømte det, det sidst. Kan det ikke være sådan skud. Ja det kan være. Så er hun ned med hendebånden. Så går hun bløde sådan ned for panden, fordi hun bare kaster sko på hende. Og hun virkede sådan helt åh oh, for blødt for at skede eller sådan. Åh, oh, jeg smager i mit blod her, hvad der er sådan ikke noget. Mærkeligt? Ja. Og ja. Og jo, og så sidde med brillerne og ham som snakker. Det er synes de blev stukket med. Det. det er sådan, at det ikke helt regeret normalt på det, som at så de var mere snufonlige over på med kroppe og stykker. Mhm. Og stikker man sådan en, ja, man er, måske sådan en hal robotaristen. Ja. Men nej. Ja, det var de så ikke, men det er i irriterede mig lidt, at han var så den haftige eller hvad man skal sige. Ja, for det var så han blev slået ihjel. Ja. Der var lige egentlig en, en, en mærkelig ting i lige kommentarer om. Eh, uh, der var på et tidspunkt, hvor han hvor hinder en lille eller 17-årig, som var bod helt nydota. Der det var som om han elskede at undskylde løgnere. Ja, hun var klædvariant-agtig. Øh, jamen altså, det er ikke ud som om, at hun var variant. Det har ikke hun vidste, hvad der var inde bag det, alle dørene. Hun vidste, hun... Det der sidder jo også kunne, kunne det være, fordi hun var født på to, og hun måske havde sådan specielle gode sanser for eksempel hørelse eller lugt eller, noget, eller Det er ikke. Altså hun vidste jo, at drengen også var nede ved motoren. Ja. Og vidste, og vidste, hvordan man åbnede den. Der var hun jo aldrig været inde, kan man sige. Jeg kan forestille sig, at en eller anden måde skulle de jo have ham ned. Mm. Det var faktisk heller ikke, jeg Det <laughs> de kunne ikke, altså ikke at jeg siger det er forklaringen, men de skulle måske have brugt munden for at forklare hvis man havde afhængigt af det der. så fik man sådan lidt derhindre og måske der, eller der, og så... eller måske blev hun født der, det er jo også sådan som om der den anden afhængige havde eller noget specielt Nej, men ting på hvis nu de sagde sådan nah, det er fordi han har været det hele sit liv eller okay, det måske <laughs> var det fucked up men siden hun var lidt bidderbar eller et eller andet altså, det kunne have brugt til sin men fordi det er lidt mærkeligt det rigtige er rigtigt, ja. hun var sådan en kollaborant, han kunne se hvad der var bag døren eller sådan noget. Mm -hmm. men de kommer ikke rigtig sådan på den sådan... om der wandrer der var der eller eller hvad Nej. Så det var det Okay, Bjerke. Ja, hun virker egentlig også mest som et... Øh, som en... Øh, som objekt, kunne bruge til, hvorfor nogle ting skete i forhold til... Øh, handlingen. <laughs> ja, i forhold til handlingen, ja. Det var sådan så nærmest... Hun bare en, en gående forklaring på, hvorfor det her sket. Mhm. Hvorfor skete det sådan her? Det er Det ikke, kommer på et tælleplads. <laughs> Lige under Heilerne 2. Lige over Storland. Okay. Det var en... Øh, en bedre film end... Uh, Wing Commander. Ja. Jo. <laughs> <laughs> en, altså, hver en synes jeg jo, mere vi underholdt af Total Recall. Okay, det er nyligt. Så den ligger lige mellem de to for mig. Så det ligger på en syvende plads. Så ligger den i gennemsnit som nummer 6. Eller, ja, seks point, eller om man skal sige, nummer seks. Så er det faktisk Christian, der mister facit her. Okay. lidt? Oh, ja. Den ligger på en... Samlet 5. som sammen med Okay. Og så lige over den, der ligger Warlock. Og lige under den, der ligger Highlander Tobikål. Men det... ja, så er det, det hyggeligt. Og jeg håber, at det de få mennesker, der har hørt med, de har nytt vores sprøde stemmer. <laughs> ja, rigtig sprøde stemmer. <laughs> tak for den her.